Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Soc a la galeria de Roger Castany, el Castany Art Project, a Perpinyà, 39 carrer Rabelé. Hi ha una exposició d'un dels artistes eh, més importants del país, Patric Losta. Bon dia. Bon dia. Patrick, l'hoste nascut al setembre del 55 a Perpinyà, artista, viu i treballa a l'Albera, al Mas Llarguet. Sí. Del municipi de l'Albera. Aquí tens el taller, a... sí, sí, al Mas Llarguet? Sí, tinc, tinc el taller a casa, sí, sí, sí. En Patrick ha vingut vestit de pintor, amb les mans plenes de pintura. Que és així, és que estava treballant. T'he interromput, doncs. Sí. D'acord. <laughs> ha vingut aquí eh, per aquesta exposició. Aquí presentes una exposició. Què se'm pot dir d'aquesta exposició? Això em més que sigui el galerista que em parlés, perquè és el que em puc dir, bueno, és que és una exposició molt important per mi, perquè és en una galeria molt... que és nova, que, que fa fa un temps ja que treballo amb el Roger Castell, i, i és la primera exposició que faig en aquest espai nou que, que m'ha permès de d'ensenyar de, de, de, uns tamanys bastant grossos i amb unes condicions òptimes de llum i de vaja, de, de, de, de, de presentació. Patrick Losta, nascut al 55, ja ho he dit, doncs arribes als 60 anys sí, en plena format. Aviat, aviat, sí, aviat. Amb ganes? Sí, amb ganes d'arribar una mica <ríe> més lluny. Sí. Molt bé, parlem del pare, de la mare, dels avis. Fill de... Uh, soc del Portús, pare i mare del Portús, Catalans, els avis tots eren catalans també, de la part de l'Alt Empordà. Un avi que venia de, de Haca, d'Aragonès, però bueno, quasi gairebé tothom a casa meva és català, català de l'altra banda. I, jo... I van venir aquí? Van venir aquí abans de la guerra, de fet. No sóc no fill de la retirada, sóc fill d'una immigració més vella una emigració econòmica. Sí, més econòmica que que que de la diàspora de la, de la guerra. I què van fer el pare i la mare? A què van treballar? El meu avi va el meu avi va començar aquí a Perpinyà Pinyà fent tenir una agència de duanes al Portús. I també va va treballar a Canet, va ser una de les primeres persones que van Uh, fer el que avui dia és uh, Canet Platja. El meu avi va ser uh, el primer casino d'aquest de, departament, va ser el meu avi que el va fer, era de Canet. I també tenia un hotel i un, i un restaurant que es deia el Tenis a Canet. Per això jo de petit anava, anava allà, encara no era, no era la, la ciutat gran que és avui dia, jo parlo de fa 50 anys. I el meu avi era un dels primers a haver, a haver fet alguna cosa... Ja, bueno, no, era un dels pioners d'aquest estacion. Dones de família benestant. Sí, era una família que anava bé, una família que... El meu, pare, el meu pare va estudiar a França, bueno, era una família que... I el meu pare també va, va, fer, va, va fer de gent de duones. Uh -huh. I la mare és, a casa? La mare a casa, tancada, tancada... Uh -huh. Com passava abans amb les, amb les abans, mares. Amb les mares, amb les mares mm -hmm. com Déu m'ha dit. <ríe> Els estudis, què vas fer? Uh, batxillerat i res més. Vaig estudiar de ferrador de cavall. Jo tinc un, un, un recorregut una mica típic, no? No, un... no, no he fet les belles arts per fer-ho curt, eh? No soc, uh... Tampoc sóc un pintor erudit i intel·lectual, sóc un pintor molt, molt de la terra, molt, molt, diríem, no un, El meu guard no és un art de, de professors, uh -huh. És un art de, de, de, de si sí, ho he dit de la Terra, uh -huh. l'efecte que és la paraula que, que em surt més naturalment i que és la millor que pot definir el meu treball. A Parí recordes el primer gest que vas fer de creador que et vas sentir que volies pintar o que volies fer alguna cosa que creació bueno, artística? Jo crec que, com tothom, vaig començar de molt petit, perquè tinc, tinc dibuixos de quan era molt i molt petit, i la cosa que, que no m'he parat mai, perquè tot, totes les criatures em fa l'efecte, pinten, i, i, i quasi tots pinten molt i molt bé, però després la, la, la societat, la, la, la, els mestres de l'escola, bueno, tot eh, s'ajunta per, per, per, per que ho deixin. Jo per miracle no ho vaig deixar perquè m'agradava, poder m agradava. i també el meu avi, el, el meu avi patern, pensava que era una bona cosa de, de pintar, perquè eh, pensava que la pintura es pot guanyar molts diners perquè era amic del pare d'en Salvador Dalí, Figueres, perquè el meu avi era de Figueres, i tenia, per exemple, aquest, aquest exemple d'en de, de, de Salvador Dalí, i, de, i quan era petit em deia si t'agrada pintar, pinta, perquè mira el fill del meu amic tots els diners que ha guanyat. Era la seva motivació, però el resultat és que em va... Sempre em va comprar pintura, em va comprar paper, em va hasta m'havia m'havia fet fer cursos per correspondència d'una escola americana. Jo et parlo de, dels anys, bueno, jo devia tenir 10 o o 12 anys. Vols dir que aquesta actitud del teu avi et va ajudar a continuar? Sí, em va ajudar a continuar, sí. Diguem que va, va, va, em va ajudar a no abandonar, perquè, si no, és possible que, com quasi totes les criatures m'hagués passat les ganes de... Però ell m'ha va... I, i m'agradava molt, no? La veritat és que m'agradava molt bé, eh? I en quin moment dius Ah, sí, vull ser pintor. No vull fer altra cosa? No vull no, fer mai, cap altre mestia. Mai, mai. Mai? Mai. De fet, no, no és una decisió que mai l'he... Que... No, no és una decisió. He, he anat progressivament. Jo, jo, jo vaig... A... De jove volia ser ferrador de cavalls i vaig ser-ho, vaig, vaig aprendre l'ofici i vaig ser-ho, però després, per casualitats de la vida, el meu treball va començar a interessar persones que em van organitzar una primera, una sedona, una tercera exposició i ja vaig començar a poder tirar endavant amb la pintura, però de fet mai vaig dir que bueno, a partir d'ara seré pintor perquè tenia la consciència de que era una... Una decisió que no s'agafava. Ets pintor, si sí, tens molta sort i si sí... em fa l'efecte. Bueno, en tot cas, per la meva experiència. Però vas deixar de ferrar cavalls per pintar? Bueno, ho he deixat, de sempre he ferrat cavalls, encara avui dia ferro els meus, en tot cas. Però, professionalment, ja fa molts anys que l'he deixat, sí. S'ha d'estudiar per ferrar cavalls? Molt, molt. Sí? Molt, perquè és un treball molt delicat. Treballes amb un un animal que és viu, que, que, que pot patir, i que si el fas patir et pot fer patir molt també, perquè pot tenir reaccions molt violents i molt, mm. i molt perilloses. I ferrar un cavall és molt important, perquè si no hi ha peu no hi ha cavall. Els inglesos diuen no food, no horse. I és veritat, mm -hmm. un cavall ja pot ser el millor cavall del món, si no està ben ferrat no en faràs res. un treball delicat. I això de ferra cavalls ha canviat molt amb el temps o es feran no, igual no, ha, que no, no, no, no. És una tècnica que no ha canviat molt. Es ferra igual que fa dos o tres cents anys. El que ha canviat és algunes eines. Uh -huh. Però quasi bé es ferra igual que, que, que, que fa tres o quatre cents anys. Que hi hagi molts cavalls a la teva pintura ve d'aquí? Eh, segurament, evidentment. si sí. el cavall és una relació de, de, de passió i i el cavall sempre que puc pintar el pintuc, sí, sí, sí, sí, sí bé d'això, sí, segur. Ho que eh, podria parlar-ne molt més, però sí, la pregunta, la, la, la, la, la, la resposta és sí. I els cavalls són per muntar, els que tens a casa? Sí, els tinc per muntar, sí, sí els monto, sí. Ara no, no, no faig cap, cap classe de competició, no res, els tinc per... Ah, ho ple, de... fet, això, la competició? No, no, no ah. mai, mai, mai, mai, mai ho he fet. I passeges per l'Albera amb cavall? Per exemple, sí. Mm -hmm. sí, sí. És un bon lloc, no, l'Albera? Sí, jo per tot, per tota Catalunya vaig. M'agrada molt, anar per, per tot, per l'Alta Garrotxa, per, per tot. Mm -hmm. Patric Losta, primera exposició, segons la seva pàgina web, l'any 80, a la Galeria Sant Vicenç a Perpinyà, però sí. que n'hi viu una altra encara anterior. Bueno, em havia fet una quan era molt jove, quan era al Lice de Seret, que em va apretar un professor d'espanyol, molt bon home que es deia Nocio del Bus, i que em va fer, fer una exposició al Sindicat d'Iniciativa de Seret, però devia tenir això 15 anys o 16 anys. I que eren dibuixos? Eren dibuixos, els vaig vendre tots perquè els venia 100 francs. Cada un jo els vaig vendre tots i em vaig poder comprar una, una mobileta. <ríe> Està molt bé, no? I has continuat venent els seus quadres, no suposi, fins ara? Sí, però ara també he pogut comprar un cotxe. <ríe> un cotxe. <ríe> Aquesta primera exposició a la Galeria Sant Vicenç, a Perpinyà, és un moment especialment important per tu? Sí, perquè va ser la, la meva primera exposició. I va funcionar. Sí, va funcionar. Era, era, un, era una època que es venia molt bé, l'art va funcionar. Va, va, va, va tenir una bona, una bona crítica en aquella època. Bueno, era, un treball, era el treball d'una persona que no tenia ni 30 anys, però bueno, que em va... Me, me va va fer començar bueno, va, és la primera exposició i va ser la que va, que, que, que va començar un, un recorregut. Doncs la reconeixença, tant per part del públic com per de la crítica, arriba aviat. Eh, va anaavess bé del principi ara dir que va arribar aviat, jo he, he, he patit molt i molt i molts anys eh, perquè jo justament la, la meva... El meu recorregut, ja ho deia després, és molt atípic, no sóc, eh, mai he estat eh, eh, molt integrat en la vida cultural d'aquí i, i coses que eh, quan era jove em procuraven un cert sentiment, un cert complex d'inferioritat, avui dia la cosa ha canviat molt, són quasi una raó de ser orgullós, però, però quan era jove va ser molt difícil per mi aquí. I aquest complexe d'on venia? Segurament de la meva incultura del fet de ser d'un altre, d'un altre món, que el món de les belles arts de la movida que hi havia per aquí. I més a més, quan era jove, ara ja faig exposicions per tot arreu, però quan era jove evidentment era molt més important la vida local que ara ja no és tan important perquè ara un dia estic aquí, un altre dia estic allà i, a més a més, ara ara tinc 60 anys, no, no, no en tinc 30. I t'has mantingut un poc al marge d'aquesta vida cultural? No, no m'he mantingut al marge, sempre he estat. Fa 35 anys que feies la teva primera exposició, després doncs, no has parat. Podem fer ràpidament un relat de les exposicions més importants, les que a tu t'han agradat més de les que has fet? Bé, bueno, és molt difícil. Bé, bueno, et faré una contesta que és una mica política, però que és sincera. Totes les exposicions són importants. Ara n'hi ha que... Sí, poder, per, per la que vaig fer fa uns anys aquí al Convent de... al uh, que... Covent de Minima, va ser important. Ara, en... el... fa dos anys, em vaig fer una... Sí, ara ja, quasi fa dos anys, a la... la base submarina de Bordeaux, que és un lloc enorme, que també va ser important... Però, bé, bueno, de vegades, exposicions molt modestes, molt petites, amb llocs molt petits, eh, te, fan, te fan fer un gran pas endavant perquè et coneixes gent important, te fan, te fan és un moment de la teva vida que, que fas coses que t’agraden molt o que, te, que, que creus que estàs molt ben encaminat amb la pintura. I no, no la veritat, no n'hi ha cap que la consideri molt més important que les altres. N'hi que sí que els considero més grosses que d'altres, però grossa no vol dir important. Mm -hmm. Aquests 35 anys, des de la primera exposició de l'any 80, t'arriba d'analitzar-los, els podries explicar? Si hi ha una línia que no, va evolucionar... No, tot, no, no. no, no. Jo, jo sempre he tingut la impressió d'anar caminant en un camí i, i, i sense i una mica com un... De, de manera bastant solitària i bastant... Mai m'he infaudat a cap dogma, mai he, he seguit ninguna, ninguna tendència. Sempre he anat pel meu camí i, i, i segueixo per aquest camí. I la veritat, de definir-ho en paraules, no, la veritat, no, no ho sé per què. Perquè, ja et deia després, no sóc no un intel·lectual. Vols dir que no has mirat altres pintures, altres pintors, que t'hagin marcat? N'he vist molt i n'he mirat molt bé. I molts m'han... no influenciat. no és la paraula, però hi ha molts artistes que m'han obligat a plantejar el meu treball. I això és important, són els... I, ja, però poden ser coses molt, molt diferents Bé, són en general coses molt diferents del que faig Has dit uh, m'aboco sobre la tela de manera salvatge espontània, poc disciplinada quan he dit això? en una entrevista a una altra no, en ah. una entrevista que sí, he, bueno, que sí és veritat que em tiro sí, el meu treball és bastant salvatge sí, em tiro que s'obre d'una manera bastant salvatge sí, sí. ara després quan més avanço que en el treball, més a... m'agrada donar l'impressió que que és una pintura molt salvatge, però no ho és tant. És bastant eh, és bastant treballada. És pensada sí, abans? És, sí, més, eh, és menys espontània que que que, lo, que, que, lo que deixa aparèixer. D'acord? Doncs no és veritat el que vas dir. No, dic no. moltes mentides. Ah, doncs tu dius, vaig a pintar una, una cosa, vaig a pintar, mm. i et plantes davant d'una tela blanca, o abans penses, penses, reflexiones, i arribes de, a la tela blanca de, ja disposat? De, de vegades, de ve, no, no, tinc, no tinc regla, de, de vegades penso molt, de vegades mi tiro a sobre i surt, i de vegades començo com una idea i acabo com una altra. Uh, o sigui que tampoc és una mentida absoluta el que t'he sí. dit. Però molt sovint em plantejo... I cada vegada, cada vegada, diguem, fent amb ell, ara cada vegada penso més al meu mm -hmm. treball. Deu ser la joventut que fot el camp. <ríe> I bé, treballes al teu taller, Sí, a l'Albera? sí. Mm -hmm. Necessites alguna cosa especial per posar-te a treballar? Una llum especial? No. Música, silenci, no. la solitud, no, no, la companyia? No, no. Treballo amb música i amb el silenci. Treballo a la nit, treballo al dia, de matí, a la tarda. Això és bastant, és bastant caòtic, la meva manera de treballar. També sí. treballo molt si, si, si, si, si fa bon temps m'agrada més anar a passejar-me, si, si plou m'agrada més treballar a casa. I t'obligues a treballar o et ve quan si m'obligo a treballar, sí, perquè si m'obligo a treballar perquè tinc moltes exposicions i però és positiu l'obligació de treballar m'ajuda molt. No és negatiu, però m'obligo a treballar, sí. Tenir moltes exposicions vol dir que tens encàrrecs? Sí, tinc tinc tinc clar. Tens dates per fer les exposicions? Uh, tinc, sé, tinc, diré aproximadament una exposició cada, cada quatre mesos, doncs no pots dir en una galeria que sí, i després, ah, finalment no, mm -hmm. això no es pot fer. Mm -hmm. És un treball que tens que ser molt professional, uh, uh, malgrat la, la, la, la, la reputació que tenen els artistes. Mm -hmm. Mira a les pintures que hi ha aquí, a la galeria de Roger Castany, hi ha arbres, ja hem parlat abans de, dels cavalls, que sí. hi han aparegut sovint, toros també. Toros, sí, molt sovint. Els sí. toros, bueno, la meva temàtica del, del toro és més aviat un, un cuento entre l'home i la dona, perquè els toros són homes amb anyes i, i els toreros són dones. Aquest, eh, jo no sóc un aficionat eh, t'ho dic de seguida no em no no, no, no grada la, la fiesta brava eh? però m'interessa a nivell de, alegòric m'agrada molt aquesta tota aquesta simbòlica eròtica i sadomasoquista mm -hmm. que, que, que, que té aquest ballet eh, amb, amb el toro però te l'imagines on has vist? on n'hi ha vist moltes perquè ah, no el meu aficionat i m'ha aconsegat molt a les places de Toros quan era petit i em vaig veure molt, moltíssimes mm. de corrides moltíssimes Normalment els artistes no us agrada parlar del que heu creat? És a dir, sí, jo abans ja t'he dit explica'm aquesta exposició Sí, és molt difícil Això és difícil, no? Primera, que és veritat que els artistes en general no, són, no, no comenten gaire bé el seu treball i a mi no és que no em és que no, no, no sé fer-ho és, és una espècie de de, pudor, de de No sí, de pudor. De, sí, Anava a dir de pudor, però no sé si és la paraula exacta. La pudor. Sí. Es diu pudor també. Sí, sí, vens, sí. Ets, no? ets discret. Sí, sí. És, és una discreció que és feta també d'incapacitat. Eh? És molt difícil parlar i, més a més, parlar de la pintura. Encara davant de la pintura puc parlar, poc, però ara parlar-te així de la meva pintura a la, a la ràdio és, adonaria, el sentiment de ballar sense música. No? Jo he mirat aquests dies, preparant l'entrevista, algunes crítiques a la teva pintura i sempre les crítiques d'art sempre utilitzen conceptes molt transcendentals, filosòfics, profuns, etc. Sí. etc. Les llegeixes tu aquestes crítiques? Sí, les llegeixo. I les entens? Sí les entenc, si quan dic que no sóc un intel·lectual no vull dir que soc un imbècil els eh? entenc perfectament però el que vull dir, ser... quan dic que no sóc un intel·lectual és que el material del meu, del meu treball no és, el, no és l, la, la pensée pure que diuen els francesos jo sóc un home eh, du percept pas du concept eh? el, el meu treball no és conceptual el meu treball és fet de de matèria orgànica de pigments de, mm -hmm. i de paper de, de, de, de tela el meu el material del meu treball és més a prop de, del paleolític que, que, dels, que, que, que dels corrents de, de, de, de la conceptuals contemporans jo no em considero com un pintor contemporà em considero com un pintor viu històricament sí, soc, mm -hmm. soc d'ara encara encara no sóc mort. Jo sí, no tinc aquesta mirada sobre l'art. I quan llegeixes aquestes crítiques sobre la teva exposició o de les teves pintures, dius, ah, aquest ho he Sí, perquè de vegades, la veritat, hi ha, hi ha crítiques que m'aprenen coses del meu uh -huh. treball. Jo sóc molt humil amb el meu treball. Hi ha, hi ha coses que els tinc molt clares i coses que de vegades és una mirada exterior que me'ls aprèn, com si fora un... Una, un treball psicanalític. Mhm. Uh -huh. Patricia, com veus la vida cultural d'aquest país, d'aquí a Catalunya Nord? D'aquí Catalunya Nord. Sí. Uh, estic estic molt molt molt a casa. Vic molt, sóc molt solitari la veritat és que no, no estic molt integrat a la vida cultural d'aquest país, la veritat Soc un fill d'aquí, sóc nascut aquí a Perpinyà treballo aquí faig exposicions aquí, no moltes però en faig, ara n'estic fent una però no considero que, que puc parlar gaire de la vida cultural d'aquí a Perpinyà de, de Catalunya no. Nord a política... perquè estic molt, molt estancat a casa meva però cap eh, polític o cap elegit o cap, cap institució t'ha demanat mai de participar en la gestió de la cultura en aquest país? No, no, no, m'han donat treball, m'han fet fer coses, m'han ofert exposicions i projectes, això sí, però mai m'han demanat de, de participar cap gestió de res, i si m'ho si demanaven els hi diria que en sóc absolutament incapaç. Mm -hmm. No, no ho faria. No ho faries, eh? No, de cap de les maneres. Jo vull viure a l'Albera tranquil, treballar i de temps en temps fer una exposició. És la sola cosa que m'interessa. Aquí a l'Albera, al Mas Llarguet, on tens el taller i la casa, mm. tens pintures teves, evidentment, i tens pintures d'altres pintors? Sí, tinc algunes pintures d'altres pintors, sí, en tinc algunes. Una de les més velles és un d'en Riera i Aragó, és un gran pintor de Barcelona, sobretot un escultor, Riera i Aragó, i que li havia comprat dibuixets fa, ff, poder, poder 40 anys, a Barcelona, perquè jo vaig viure dos anys a Barcelona. I continues comprant? No, de vegades canvio, de vegades sí, de vegades... Es canvia, com... eh, entre pintors? Sí, de vegades canviem, però no gaire, no gaire, perquè tampoc tinc gaires contactes amb altres pintors. Mm. Si tinguessis molts diners, però molts, molts, eh? Molts. Si tinguessis tants diners com el teu avi pensava que podries guanyar? Sí. Com el Salvador Dalí? Sí, senyor, sí. Doncs quins pintors et compraries? Quins quadres de pintors et compraries? Hòstia, quins quadres compraria? Altrament, dit, quin pintor et mires per sobre de tot? Eh, ara sí que m'has fotut. Perquè ara espontàniament me'n surten molts m'agrada molt en Miró, per exemple Miró m'agrada molt curiós, no té no hi ha cap, quasi cap, no, no, no, no, no, no, cap, quasi, cap no hi ha absolutament cap relació entre el meu treball i el, el de Miró però Miró m'agrada molt és un pintor que m'agrada molt m'agrada si ja t'entenc, eh, què compraries si Podem compraria un Velázquez Velázquez <ríe> per acabar Has arribat a guanyar tants diners, com pensava el teu avi, o no? Perdó. No, que va! No. Sóc un pintor que treballa molt i que viu del seu treball i ja em considero com un gran privilegiat. Els diners mai m'han preocupat, mai. I mai, mai, mai, mai de la meva vida eh, eh, eh, ni he treballat pels diners ni he pensat que em podria guanyar. No, vic del meu treball, que ja és un... És, és fantàstic de viure d'un treball com aquest. Bé, gràcies d'haver-me doncs, acollit i gràcies també al galerista que ens ha acompanyat en aquesta entrevista, en Roger Castany. Desculpem d'haver-te interromput en el teu treball, tornes a anar cap a l'olvera a treballar Ara tornaré a casa meva i, i poder encara pintar home, però encara, no, no encara és a gota segur No és gota segur D'acord, si fa molta tramuntana això No, la tramuntana me va molt m'agrada molt la tramuntana per Però sóc molt d'aquí, no, la tramuntana m'agrada per home no, per pintar no va molt malament perquè la, la tramuntana, no... ara per, per anar per, per serrar per fora m'agrada sí. molt d'acord Patrick Nona Gràcies. Gràcies a tu, bon dia. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer ballester.